Eurupako haute eskundak ditugu maia txarren, oita bostean izan dilarik, hasi gira ipatzen eskuin mutuha lehena aterakuliteikela, frantzia mailan, esondeok jertan dutenaren arabera, euneko ogeita lauarekin, bestalderiak apaltze bat ezagutzen dilarik, eta abstentzioa azkerra izan dilarik. Eurusseptiko bezala orkestuak dira eskuin mutuheko alderdiak gehieneetan, nola esplikatzen dozu egu zkiurta ega, oiek dirala lehena Lehen e, komentatu da, azken binean, Europar batasunaren irudia asko kaltetu dela azken e, bostu urteetan. Eta horrekin batera, azken binean, e, ikusten da herritarrak eroz eta ba, espektikoagoak direla Europar ere ikuntzaren inguruan eta Europar ikuntzak hartu, hartu duen bidearen inguruan. Alde batetik, e, Europar batasunak erabakidu ba, plantamentu liberalak bere egitea, merkatu haman komuna merkantzien, kapitalen, ba, zirkulazio askea izan dadila, eta horrek dakarrere, ere minean, Europar batasunaren baitan, herrien arteko, elkarren arteko konpetentzia gerozta e, handiagoa dela, eta horrekin batera ikusten da, nola, e, e, Europa zabaldu eginden, gaur egun, hori e, eta herri daude Europar batasunean, eta horrek eragindu, e, ba, e, Funzionamentua geoz eta zailaagoa dela erabakiak hartu behar dira inbatkasutan hogeita zortzi herrienen artean, eta horrek paralisi delako bat eragiten du Europar Batasunen baitan. eta e, ikusi da batez ere kresiaen kudeaketan e, Europak zeltasunaakkan dituela erabakiak harttzeko azkar hartzeko e, Europar Batasunen baitan, Ez da ikusi benetako solidaritate bat, herribakotxak eh, bere interes nazionalen arabera jardun du Eta horrek dakar azken finean, europarekiko, pixka bat, ba, eh, konfiantza galtze bat Eta eh, euroeseptisismoare haunditu eginda, maila haundiudatean Eta orduan, tesioiek defendatzen dituzten alderdiak, ba, eh, onura duna atera dira Hordur arte historikoki ba, euro-eseptisismoan inguruan, ba ziren beste alderdi batzuk hori simbolizatzen zutenak, alderdi komunistak edo beste esker ez, muturreko alderdiak, hor ikusten da alderdi horiek hauldu egin direla azken amarkadetan, eta aldiz eskuin muturra sendotzen eta garatzen ari dela ez da bakarrik hautezkunde e, Europea erraubetan ikusten gauza bat bezik eta ikusidaz adibidez, azken hautezkunde presidenzialetan, et, legislatibuetan eta e, municipaletan eskuin muturra sendotzen tzen e, ari dela, e, pixkanaka baibotuetan eta bai eskainoetan hoetan gorantza ari dela eta e, argidea da ere hauteskunde e, Europa errauuetan ere goraka da hori konfirmatu beharko litzatekeela. Eta e, eskuin nutuak hauteskundeak e, eraman balitza, Sekonndori litzateke zirkulazio liboa desagertuko litzateke dogoenburu Europa ahhuluko? Atzo bertan maginndupenek elkarrez eta bateman zuen zidedean e, du ien, Non askan finan, berak erraitzen zuen argiki e, berelburua zela europarbatasuna ereinguntza gelditzea Eh, orduan, Frente Nazionalak bere porrograman aurre ikusten du, nahi duela, e, e, Frantzia eurotik ateratzea eta gaur regungo Europar batasunetik ere ateratzea, baina argidean da zeila izango seiola hori e, aurrera maitea, kontutan izanik, hautezkundea guetan, europarlamentariak bozkatzen direla, eta zonde e, guzien arabera, edo e, pp alegia Partido Popular Europearrak, edo eta alderri sozialista Europearrak irabaziko lituzkela hauteskundeak eta orduan, seguro hobietariko vietariko eh, bate gobernatuko lukela eh, komisioa. Eh, orduan horrek berez naiz eta Frente naional da lehen alderria izan ezluke aldatuko Europar Batasunaen norre biddea aldiz argi dena da ezko es eskuin muturrak talde parlamentario sendo alin badu, horrek baldintzatu dezake azken finean, gainontzeko eh, bi alderdi agusiek hartuko lituzketen eh, norabideak, zeren seinale oso indartsu bat izango litzateke hoien arabera, eta segurueneik horrek baldintzatu ditzazke urrengo bos urteak. Eh? Itzuliko gira azurekine, eguzki urteaga, euskalegiak orten duen garrantzia ze iri bai, euskalegietik ze hor da eskal ditza Europa mailarat? Hor, bi aukera daude, batez ere igualdean, e, segurazki PNV koalizioan orkesten da, eta eskaino bat aterako du, eta e, beste galdera da, jakitea, EH ea, bilduk, lortuko duen eskaino bat. gogoratu behar da, e, Frantzian badirela sortzi barruti, e, sortzi zonalde bereiztuak dira, aldiz espainiari da barruti bakarra da, Espainia osokoa, eta horrek suprosatzen du, eskaino bat aurrera atera alizateko, botuko opuru importantea dela. Eh, eh bilduren kasuan hasera batean bere asmoa zen eh RS-rekin, eh Eskara republikanarekin aurkeztea eta BNG-rarekin aurkeztea. RSk aukeratu du bere kabuz bakarrik aurkeztea batez ere gogoan duelako ba, eh, konsulta eh kontsulta soberanista cataluñan eta orduan horrek suposatzen du bazken finean EH bilduri berroa gehiago kostali eh, kostatzen zaiola eskaino bat ateratzea. Lata guztiz ere parte hartzea, importantea balin bada edo nahikoa balin bada, bai hatxe bilduk ere beste eskaino bat lor lezake. Hortana, euskalegiak dituen ganduzudu Kataluniaren kasuan labidez, badela galizketa subrian estaren helburua horgi bilan, euskalegiaren zatera bai, hortara terea eltzen nalda, Europak funtsan zer egiten naldu, hortan aldak gapen hori entzat. Orduan, kontutan izan behar da, Europar bat badela ere ikuntza bizlat berezibat, badalde batetik parlamentua, bada ondoren komisioa eta hirugarren instituzioa importantea da, eh, Estadu eta Gobernu Kontseilua. Eta erabaki nagusiak hor hartzen dira. Horrek zei suposatzen du, bazken finan, edozein iniziatiba importante aurrera eman alizateko, ba, estadu eta gobernu guruek beraien oniritzia eman behar dutela. Eta hori bereziki importantea da bake bakeprozesuan. Goratu behar da bilnata seian aurreko bakeprozesua izan zelarik, e, Espainiako gobernua implikatu zen prozesu horretan, eta horren ondorioz, Europako legibiltzarrak hartu zuen ebazpen bat, non erraiten zuen sustengatzen zuela Euskal Herriko bakeprozesua. Aldeiz, azken baket prozesu honetan, ikusten ari gira Espainiar gobernua ez dela, batera, ez dela batera implikatu, eta horren ondorioz, Europar bat ere ez du inungo ekimenik hartu maila horretan dena da gaur egun ikusten da bakeprozesuan e, blokeo bat bai Espainiako bai e, frantziako aubernuak ez dute ingungo intenziorik eta nahirik ba, e, gesturik egiteko edo keinurik egiteko hori inzinarazzteko e, eta horren ondorioz ba soluzioa etorliteke e, europatik. Haleta guiz ere ikusi behar da zein den indarre emana Europar Parlamentuan... E, prozesuaren alde diren e, europarlamentarioen kouluua askitxikia da eta e, horrek suposatzen du azken Finan gobernunguruak ez badute inungo in intentziorik eta asmorik zailea izan daitekela Europatik ere ekimena handi bat e, etortzea. Eta orduan hor arazoa pixka bat hori da zeen gobernuak ez dute a egiten, Europar Batasunaen aldetik ere ez da itxaron beharre ekimen handirik beraz hor ikusten da, soluzioamaila hundi batean, Euskal Gizartean eh, kokatzen dela, ikusi da dibidez, Katalinoan zegartatu den, alegia Katalandar Gizartea mobilizatzen hasi delarik eta berak kera baki duelarik prozesu soberanista aurrera maitea, ba, klase politikoa ere, ba, eh, erre lego hartzera bortxatu izan da, eta bere posizionamentuak aldatzera bortsatu izan da. Horretzen, erretzen dukola ere, Europa horroak uzkorda, olako eskara e, e, egiten ziren deklarazioak, kataluniaren kasu hartzimaduko adibidez, erretzen zuten, lortzen egin independentzia europatik kampo gelituko diga. Baina hori ez den dionko trataduetan, agertzen, e, tratatu guzietan, planteatzen zen, problematika zen, zein ziren herriek edo eskualdeek bete behar zituzen baldintzak Europarra Batasunean sartzeko. Eta orduan tratadoak xeretasunean irakurtzen direlarik ikusten da baldintza horiek agertzen direla. Baina inok ez zuen aurre ikusten zer noko baldintzak bete beharko lirateken herri bat atera e, ahal izateko. Problematika hori planteatu zen adibidez, krisi ekonomikoaren ondorioz, Grezia ea Europarra Batasunean barnea lakanpo izan behar zelarik, da greziarrak ez badute atera nahi, ez dela inungo mekanismo juridik hori bortxatu alizateko. Eta Kataluniaren edo Eskoziaren kasuan antzeko zer gertatzen da. gehiago kontutan izan behar da, Mastritseko tratadua nortu zelarik, mila batzion dolarorita zen tratadua horretan erritartasun EUPR-ra. Gauza bata nazionalitatea, nazionalitatea kasunetan itzangurizateke frantxesa edo espainola, espainola Baina erritartasuna, zitu aienten nozio hori kontutan hartzema da, hori erreko nozitua da eh, maztitzeko trataduan Eta orduan duan, ezin zaio erritarra bati bere erritartasun hori kendu bere borontatearen kontra Horrek zer nahi du, ba eskoziarrak eta katalandarrak gaur egun dira herritar europearrak eta naiz eta bide soberanista ukeratu, ba, ezingo litzaiekela azken binean estatus horik endu. Gaur egun ikusten dena da batez ere, bai barrosok eta komisioak egin dituen adirazpenak, egin dituela batez ere Espainiako eta Frantziako edo erresumaratuko, ba, presidenteen edo lehen ministroen presiopean. Eta orduan deklarazio politikoak dira, baina ez dute fundamento juridikorik. Aktualitatea, egunero urbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Gurekin eguzki urteaga soziologoa, Europako hauteskundeak aipagai, eta aipatzen ginuen, Frantzia eta Espainiaren edo Espainiako gobernuen jagera, eta Euskal Herriko buruz adibidez eta Ipag Irlandan gertatu da asteburu buru untan Jerry Adams, Sean Feineko burua kasik lauegunez atxiki dutela komisialdegian eguzki urteaga horrek e, badua loturarik baut edu loturarik e, Europan gertatzen ari denarekin ez du Europa pariburusu uskurtasuna eta ondorio solako uh, jagerak uh, emendatzen hor bi problematika dira bata da Irlandako bake prozesuarena eta hor ikusi da azken azken finean ba eh, erresumo edo Irlanda eta Iparirlandako eh, poliziaren sektore bat nahiko eh, uzkur dela eta begitzarrez ikusten duela azken finean bake prozesori, eta beste aldetik da perspektiba ektoralak goratuar da Irlandan ere autezkunde munizipalak eta europearrak direla hemendik eh, hiru astera eta eh, olako atziloketa bat Gertatu izana ez da kasualitatea, kontutan izanik, Jerry Adamsi leporatzen zaion, e, atentuaren ba, komandatzailea izatea, gertatu dela miliagatzen da iruritamabian. Legia e, berregoi urte, baino gehiago suertatuta gero, pasata gero minean bat batean ateratzen da kasu hori eta kasualitatez hauteskundeak e, baino hiru aste Are gehiago kontutan izanik, sondeo guztiek iragartzen zutela, Sinfeinek emaitza onak lortuko zituela. Ego Irlandan, orkestu da ere bai Sinfein, eta iragartzen zuten bigarren alderdia izango litzatekela botuen ehuneko gehiarekin, eta e, iparralik landan ere emaitza onak lortzeko perspektibak zituen. Orduan, hor ikusten da operazio e, judizial politiko bat dela, zeinen helburua funtxean politikoa den, eta zeinen helburua den, bai txerriadam zen figura e, zikintzea, eta baita ere maila handi batean feinuak lortz izaken emaitza elektoral onak zapuztea. Ego zikurtaga, e, beharkita sunu oiekin e, bukatuko dugu gure gaurko elkahezketa, da eskerhtuko zaitugu gutartan egonik gure galderak erantzuteko, Milesker. esker. Mile esker